«Я ти за збан заплачу!» Пан пропонує їй сто червоних, бричку і коні, фірмана, на що дівка відмовляється. Нарешті пан каже, «Я тобі за збан себе самого дам!» тра ла ла трра-ла-ла-ла, я тепер виграла!» Задірявий збан, дістав миси пан. Напоїти коня в народних піснях все одно, що дати напитись хлопці. «Дівчина моя, напіжа коня, зрубленої нової кринички з повного відра. Козаченьку мій, коли б я твоя, взяла б коня за шовковий повід та й напоїла». Або ось такі слова. «Де чиста водиця, там коники п'ють, де файна дівиця, там си хлопці б'ють. Не бийтеся, хлопці, на Бога Святого, не піду за всіх вас, лишень за одного». Взагалі велике значення має те, чиста вода біжить чи каламутна. Чиста – це здоров'я, вірність, щастя. Каламутна – смуток, хвороба, зрада. У снах брести брудною водою – пророчення хвороби. Тече вода каламутна, мила моя чогось смутна. Я не смутна, лем сердита, бо я ночі була бита. Щоб пробратися, треба переправитися через річку. Через річеньку, через болото, Подай рученьку, моя золото, Подай рученьку, подай другою, Подай личенько, най поцілую. Якщо нема моста, кладки, А річка дуже глибока, каламутна, Або в ній студена вода, І якщо і молодий, і молода не засвітять свічки, То переправа, як і шлюб, не відбудеться. Переплести Дунай Врятувати потопаючу такі ж символи шлюбу, як і перевід через міст, переправа через воду, перенесення через повітряний простір. Це уявлення відбилося на одному із способів ворожіння на святого Андрія з 12 на 13 грудня. Дівчина наливає в мисочку води, кладе в неї кілька соломин, немов місток, і ставить собі під ліжко. Суджений вісні прийде перевести наречену через міст. Часто в обрядових піснях зустрічається такий мотив. Дівчина пливе водою, Її рятує милий, Що символізує щасливе заміжжя. Плила Марися краєм Дунаєм, Дунаю, Дунаю, море, Марисе, зоре, серденько. Вийшов до неї батенько її, Марисе, дужко, дай же ми ручку, Ой, не подала, та й не виплила. Так її хотіли врятувати мати, брат, сестра, але все марно. Плила Марися краєм Дунаєм, вийшов до неї миленький її. Марицю, душко, дай же ми ручку. Скоро подала, зараз випливла. Це означає, що милий дорожчий Марисі за рідну родину забирає її на свій бік. Треба зазначити, що Дунай тут не власна назва річки, а синонім до слів «вода – річка». Дунай для багатьох українських пісень є знаком розлуки з родом, межею, що віддаляє дівчину від матері, символом заміжжя. Ось поліська петрівчана пісня. «Журилася перепілка дітками. Що ж я, дітки, та й робитиму з вами?» Не журися вже ти, мамонько, нами. Повиростаєм та й полетимо саме. Котрі більшенькі за Дунай полетіли, Котрі меншенькі на калиноньку сіли. Перепілка – усталений образ бідної вдови. Більшенькі діти, що полетіли за Дунай, Повиходили заміж, одружилися, Перейшли той вододіл, через який не повернутися. Менші, що посідали на калині, символ роду, Зосталися під опікою матері, свого роду. Далі, розглядаючи тему переходу через Дунай, яка поширена і в соціально-побутових піснях, наведемо такий приклад. Потім боці Дунаю, недалеко від краю, Вівчар вівці зганяє, на сопілку виграє, На сопілку виграє, та й на хлопців моргає, Ой ви хлопці молодці». Прикажіть, дівонці, нехай мене не любить, марно літа не губить, бо я дома не буду, ще й до війська пойду.